Товариші по боротьбі, єдинокровні брати, хіба можна було не поспішати, чим дуже їм на виручку, не вчепитися у відступаючі німецькі хвости, щоб відвернути сили ворога від Праги, відтягти їх на себе. Козаков дивився на все це, як на свою особисту справу, звичайну і природну. Так, він кинувся б на вулиці боронити дитину від скаженого пса, чи шубовснув би в річку рятувати втопаючого. Коли б Козакова запитали, де кінчаються його сутослужбові офіційні справи і де починаються особисті, то він тільки здвигнув би на це плечима. В полку для нього вже давно все було особистим. Однополчани були йому кревною ріднею, Зброя ремеслом, прапор, родинною святинею. Він був вухом і оком полку, і розумів це майже буквально. Виходячи в розвідку, Козаков зрікався всього, підіймався одразу над простим смертним і вже почував себе Богом. Одержане завдання не було для нього тягарем, Воно, скоріше, було йому благословенням, і перепусткою в церену бажаних подвигів. Він почував, що веде розвідку від себе, і в той же час не лише від себе, а й від імені всього того нового світу, що весела його посланцем вперед, підтримуючи повсякчас свого відчайдушного посланця в усіх його метарствах. Може, через те козакову все вдавалося, Скрізь його супроводжувала гвардійська везучка. Скоряючись дисципліні, Козаков, звичайно, б виконав будь-який наказ командира, Навіть такий, що не припав би йому до серця. Але чи шпорив би він тоді так немилосердно свого коня, як зараз, Скачучи на Прагу? Хіба рвався б він так шалено за ворогом, Тримаючись по яструбиному в сідлі? Витягнувшись усім корпусом вперед, не жалів ні себе, ні коня, ні своїх хлопців. Заклик знемагаючої праги, невідступно дзвенів йому в вухах, гучною луною летів над ним всю дорогу. Вночі німці чинили несподівано запеклий опір. На кілька кілометрів по фронту розгорівся важкий бій з участю танків і самоходів. Всі полки дивізії мусили розгорнутися в бойові порядки. Офіцери водили піхоту в кількаразові нічні атаки. І Козаков вів свою лобату братву, що міла на бігу рвати фашистські підметки, вів, гукаючи в темряві ночі. Дайош, золоту Прагу! Лише перед світанком. Противника вдалося таки зломити, і полки знову, зачохливши теплі стволи гармат, рушили в путь. Саміївський полк ішов у дивізії головним, і Козаков, вилітаючи на світанку із своїми розвідниками вперед под дзвінки автостраді, надіявся, що летітиме по ній першим. Але всупереч його сподіванням, виявилося, що автострада уже була освоєна, Незадовго перед тим по ній пронеслися на Прагу тридцятьчетвірки. Козаково розбирали піхотинські ревнощі. Він уже вважав себе мало не обозником і незаслужено картав свого коня, який, на жаль, не міг зараз стати під ним 34. -кою. А танкісти, пожинаючи десь поблизу плоди першості, стрімко йдучи вперед, залишали наче вдокір розвідникам свіжі сліди своєї роботи, потрощену німецьку артилерію, докліваючи по кюветах машини, гурти фріців, яких чехи-конвоїри гнали у автостради. Полонені брели мовчки, понуро, забовтавшись у росяних травах по пояс. Козаков ревнив озаздричі танкістам, був однак щиро задоволений з того, що вони так прутко пішли вперед, Хоч і відбивають наш хліб, але ж за в Прагу встигнуть. Втішав він своїх вовків. Не дадуть брата нам задихнутись А може там уже союзники? Висловив припущення наймолодший із розвідників Славик, якого хазяїн ще навіть не величав вовком, а тільки вовченням. Можуть, звісно, і вони вдертись, як натиснуть на всі педалі. Погодився в'язистої фрейтор Павлюга. Союзникам туди, здається, навіть ближче, ніж нам. Козаков скосив на павлюгу своїм зеленкуватим оком. На союзників надіються, а свій розум май. Ясно? Ясно? Алюр три хрести. Перекидаючись на скаку словами, розвідники водночас уважно оглядали довколишню місцевість. Спереду їм ніщо не загрожувало, там уже діяли танки. Небезпека могла вродитися тільки з флангів, десь зліва або справа. Туди танкісти, звичайно, не мали змоги завертати, залишаючи ці простори фронтовим чорноробам, піхоті. Але й на флангах якоїсь видимої небезпеки не було. Все більше світало. Тугий вітерець дмухав розвідникам лоскітною свіжістю в розпаленні обличчя. Білі тумани в передчутті сонця занепокоїлись по низах. Холоднувата далечінь ще синього імлилася, але все навколо вже прозорішало, окреслювалось, набирало природних рельєфних форм. З кожною хвилиною схід розростався високим вінком світання. Ось уже далеко праворуч, між лісовими масивами на верховинах гір Зажеврилося голе каміння. Оновлені сонцем верховини Одразу, мов би, наблизились до розвідників. Ось уже далеко і ліворуч, Перебігаючи у хвилястих полях Від віски до віски, Сонце зачервонило маківки церков, Найвищі дерева, Пропелери вітродвигунів на згірках. Розкидані в рівниному роздолі віски Та окремі ферми Осяйно забіліли причілками, радісно заграли на схід сонця ясними шипками. А воно, могутнє світило, все більше виповнювало собою світ, все дужче шугало світляними струмами з-за кряжистих спин розвідників, б'ючи промінням вгору, б'ючи ним вшир, випереджаючи полки. Розвідники йшли на галопі, попутно з променем, по віхах сонця, вперед, вперед. Зрідка озираючись, бачили вдалені полк. Він рухався колоною, підминаючи під себе автостраду, яка, мов, на хвилях то вгиналася, то підіймалася між невисокими пагорбами та широкими долинами. Звідстані весь полк здавався сірим, однокольоровим, сірі люди, сірі коні. Сірі гармати, ледве помітне, мов тонка антена, древко прапора, весь час погойдувалось над головами вершників. Прапор, як завжди на марші, був у чохлі. З правого боку над автострадою нависали ліси. Спускаючись з далеких гір синіми оповзами та ближче крутими зеленими обвалами, вони згуртовано зупинялись край шляху, мов радячись, чи приступити їм стрічку автостради та спускатись нижче в польові умови, чи вже стояти на місці. Нависали наскірість промиті росою, наскрізь пропахчені зіллям. Доки колона полку була в розвідників на веду, вони скакали вперед упевнено і безтурботно. Але ось уже минуло чверть години, як полк, зникнувши з їхніх очей за поворотом лісу, досі не з'являвся звідти, не мехтів крізь дерева силуетами своїх перших вершників. Козаков мав гостре чуття відстані, і за його розрахунками, полк, ідучи заданим темпом, уже мусив би обов'язково виринути із-за лісу Погинаючи вдалині його зелений півострів. Але на блискучій вигнутій дузі автостради було тихо, безлюдно, хоч голий промчись. Козаков, насторожено, витягшись у своєму седлі, наказав товаришам пустити коней ступою. У лісах, уже облитих сонцем, стояла зелена тиша. Вона не подобалась козакову. Йому вчувалося в ній щось підступне, як на те ніхто не попадався на зустріч, ні військові, ні цивільні. Далеко зліва вставав на обрій легкий білий дим. Горіли якісь скерти. Прислухавшись, козаков виразно почув рідкі кулеметні вистуки, що тендітно долинали від теля. Коні ступали повільно, розвідники щораз тривожніше озирались назад. Що за знак? Не втримався першим Славик, тугий і розшарілий від скакання, як бутон. Чому їх досі не видно? Павлюга підвівся на стременах і, оглянувшись, констатував факт. Не видно. Може, привалилися, похмуро міркував архангельський, широкоплечий, окоренкуватий язичник, який здалеку в сідлі завжди нагадував Беркута. Чи, може, і справді що-небудь трапилось? Товариші з насторогою глянули в зелені провалля незнайомих лісів. Проїхали так з до наступного повороту, і тут Козаков нарешті дав команду зупинитись. «Почекаємо», – пояснив він, стримуючи нерви. Такі зупинки його завжди дратували. Встали з коней, розминаючи замлілі ноги. «Даю голову на відруб, що з ними нічого поганого не сталося», запевнив Павка Македон, оптиміст і вродливець, задушевний друг Козакова. «Ви ж знаєте, як моє серце в таких випадках сигналить?» «Безпомилково». Козаков не раз переконувався, що Павчине серце справді володіє дивною властивістю. Вгадувати на відстані «Біду чи щастя полку?» «Ну, коли вже твоє серце сигналить, – махнув рукою казакову. то загорай, братва!» Користуючись нагодою Архангельський одразу побрів обстежувати підбитий поблизу німецький броньовик. Павлюга, добувши з кишені плитку певних дріжджів, взявся підгодовувати ними свого скакуна, частуючись заодно і сам тими дріжджами. Тим часом козаков і Македон, скинувши пілотки, розтебнувшись по нікуди, пішли до найближчого дуба вмиватись. Вмивались вони своїм давнім розвідницьким способом з дерева. Трясли на себе густе листате гілля, обрискувались рясною росою, свіжіючи на виду, борюкаючись і жируючи під своїм креслатим зеленим душем. Незабаром до них приєднався і Славик, спокушений такою багатирською купілею. Македон, стріпуючи мокрою чорною чуприною, запевняв, що ця росяна купіль, особливо при сході сонця, дає розвідникові силу і здоровий колір обличчя. Раптом усі насторожились, почувши шалену безладну пальбу десь позаду, за лісовим півостровом. Не було сумніву, що ця пальба має прямий зв'язок із затримкою полку. «Бій!» – вигукнув Козаков Сергійовичі. «Ви чуєте? Бій!» Розвідники, вішуючи на груди автомати стрім голову, кинулись до коней. Як завжди в таких випадках, їм здавалося, що в полку нагло скоїлась якась трагедія, і треба чимдуш спішити туди». На бігу козаков метнув нищивний погляд на Македона і люто вхопив свого рисака за храп. Вже піднявши ногу в стримину, козаков раптом зупинився. Товариші теж застигли біля коней. Стрільба була незвичайна. Вона швидко наростала, з кожною хвилиною наближалася. Такого дивовижного летючого бою Розвідники ще ніколи не чули за всю історію свого полку. Вони звикли до заземлених вогневих рубежів, до просування вперед, крок за кроком. Вони знали, що навіть переможна піхотинська атака не може переміщатися в просторі з такою неймовірною швидкістю. Це було щось більше за атаку. Тримаючи нашорошених коней за поводи, Розвідники вп'ялися очима в дорогу, віїв Козакова нервово пересіпувалися.